Otoitza, Bizitzearen jainko autortzen zaitzuggunean ezerezetik bizitzara deitu gaitsuzula eta bizitzearen betera garroa zuzala iragarten dugu eta ziristenen jauna. Ziizben oneeseken garroa zen jauna, alkar respetattzera eta bizia aintzaat hartzerra. heriotzeari aurre egitera eta eriotza indar guztiei ateak iztera. Bizi izan gaitezala jauna zeure arnasatik, irakatsi irakatzideigula alkarregaz bizi izaten, alkarren ardurea hartzen eta alkar zaintzen eta alkartasunaren maira edon hori deitzen.